Asalamu alaykum, të nderuar të rishikues, paqja mëshira dhe bekatita e Allahut qofshin me ju. Takojmë këtu për të realizuar së bashku emisionin tonë dhe tuaj Zëri i Arsyes. Tema për të cilën do të flasim është liritë dhe të drejtat e njerëzit. Dhe me mua në studio për të pashtypësuar në lidhje me këtë temë është hojja Jonin e nderuar Ekrem Avdiu. Asalamu alaykum hojënderuar Demir, mirësejmër. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa berekatuh. Për të paraqëlimruar teleshikuesit tan, unë doja të informoja ata që veçiu veçiu kem protagonistë në këtë studio, gjithashtu kemi edhe në intervistë akademikë paazit Motion. Kështu që hojë ndëruar pyetja parë do të ishte kjo. Sot flitet më të madhe për liritë dhe të drejtat e njerëjit, ndaj ju si hojë, studiuesi i islamit, do të mund të na elaboroni pak a shumë se çfarë ne vete ngërthem këtyrë term. Bismillahirrahmanirrahim. Me kalimin e kohës derisa komunitetin njërzorë në përgjësi po avancohet, duke ju falenderuar edhe të arriturat teknologike edhe zhvillimit të mendje se njëriut në përgjësi, në një farmyre kam filuar edhe vlerat të imponohen si vlerat, si të këtila. Me gjithate, e, unë kam vrejtje se ajo që e, trajtohet si të drejtat dhe lirit e njëriut, vërtet është një gjë e cila mund të them se është e shend, për arsye se të drejtat e se cilit jenë të paprekshme e, për tjet dhe si të këtila ato janë obligim për tjetrin. Me gjitha te, në shumë raste, ato promovohen si vlera në teori, mirë po kur vie praktika, vërtet, ati hasim se ka ngecijet shumëta. Për këtë arsye, të flasësh për të drejta dhe lirit e njeriut, nuk ujipet haku atyre të drejtave dhe lirive, vetëm me fjalë, vetëm me teori, vetëm me shkrime, vetëm me debate, qofshën ato televizive e tjera. Ato më te përse qdo gjatë tjetër kërkojnë aktivitet. Kërkojnë aktivitet të mirë fillë që ato të respektohen, që ato të, të kuptohen prej të gjithëve dhe të fitojnë atë që në mënyrë të natyrshme u takon që të mbesin të pacinueshme. Po flisnit që liri dhe drejtat e njëri u duhet jenë të pacinueshme, por në realitetin ton, a i cënohë ndo njëherë mëslimani të drejtat, duke o paregjikua në vazë të formës, të dukjas të praktikimit të fesë. Uh, un e them shumë shpesh se jo vetëm kur janë pyetje muslimanat. Mirë po, në kohën në të cilën jetojmë, ato ndoshta më shumë se çdo herë më parë cënohen edhe shkilen në përgjithësi. Ndërsa rrethanat e zhvillimit global kanë imponuar që kur janë pyetje muslimanat vërtet pastaj të kemi nganjëherë standarde të veçanta apo sikur se i formulojnë disa standarde të dyfishta posaçërisht kur janë në pyetje të drejta dhe liritë e njerëzit, ëh dhe normal se ka shumë parajykime, të cilat e, janë të ktilla në raport me muslimanin, në raport me pamjen e tij, në raport me dukjen e tij, në, në raport me me mjekrën, me shamin, me kujdin se çka me mënyrën e veshjes e kështu me radhë dhe e, në këtë mënyrë do të thotë trajtohet vetëm muslimani, por derisa ajo si e drejtë Shume thjesht, mund të them banale, se si do të duket dikush, si do të vishet, si do të mbulot e se do të zbulot, ajo është një drejt e ti, si pas standardeve të përgjithshme, si pas gjitha konventave ndërkomtare. Me gjitha të e kur është në pyetje muslimani, vetëm ajo nuk ka të drejt të duket si të doj, por do e mos do të drejtohet, do të përshtatet andjeve, tekeve, shijeve të tjerve, dhe unë mendoj se... E, e pa drejta më e madhe që do t'i bëjë dikuj, do t'i ishte sikur unë të detyroja ty që të ushqesh si mbas shiestime, të dukesh, të vishesh, të silesh, të kështu me radhë, ndoshta për mua një ushqim mund t'jetë shumë i kanëshëm për ty t'mas jetë. Andaj, qëfar do të shkakton të e sikur unë të detyroja ty ose t'a imponoja t'u ushqesh? Bas ushqimin e fjarë mund ketë shjetë hidhur për mua. Pa tjetër. Shumë e vërtet, edhe drejt kjo që e thoni. Ho gjindëruar, në lidhe me këta që e me duke bashkë biseduar, ne kemi marrë dhe opinionin e pajazit në ushit, shtë që shojmë bashkë qëfarë thët akademiku. Para gjithë është në vëtë një se me përi një të vërtet, e vërtet është se ndryshimet njërtë, një dërmet njërëzve e ndryshime naturorë. Këto ndryshime e ndryshime biologikë një ndryshime social, qëqërorë, një ndryshime shpirtërorë. Nuk ndahen, mesturë. Një kësështë, duhet njësime edhe për i faktit, ose për i një argumentit tjetër. Edhe binakët që lindin për i një vezë, ata ndryshojnë, mesturë. Janë shumë të njajshëm, me fshërësive së në pamje njëri u mund t'i dalojë. Por, ndryshimet janë masa evidente janë evidente sidomos në zhvillimin e strukturës psikike përka sesh në zhvillimin e anës shpjertërore të tërë. Anëja fizike mundët me qenë shumë afertë, por anëja shpjertërore të edhe njëse ka, ka dalime dhe ka, ka ndryshime. Të silësh ndryshe ndaj individet që vishet ndryshe, që manë petë këtë Veshët posaqme për arsiju se ka stil dvetin, stil tjetës vetë, për arsiju se i përket një përvesoni ku duhet të vishët në të njërë. Një fetar nuk mund të vishët si kurse vishëm unë. Aja ka veshët në vetë, një besimtare e thellë, ka sistemi në vetë dë veshës të sinin sistem e zbaton, e të sinin sistem ne kemi obligime të ndërhojmë dhe të respektojmë. Se kurse e dhe një, unë shumë vite, për mësë më thanë, ma të e përse 15 vite këmë qëmë qëmë qëmë, për osërë i psikologisë në shkod, shkodat lartë, dhe në Universitetin e Prishtinës, dhe në Universitetet tjera, dhe në gjatë rëzhvillimit të sistemeve politike, këmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë qëmë ndryshime, gjykimesh, ndryshime, cëndrimesh të më dhanë mes njerëse, por gjithmonë kom respektu atë që aj e ka qujt arqishme që ta arrujnë vetë vetë. Mu nukum ka pengu pëse studentet ka majtur shantë posaqëm për arqy të bindje vetë vetë a fetërë. Kom respektu ato më batje dhe dhe dhe kumë dhondeje që të një kohë kur është ardhë zbatimi i njësa bindjeve të tëre edhe që është lidhur me kohë dveçantë që, që është që është ka të qenë ose është, ma mjerë me thonë, obligimi i lidhur me drek, obligimi i lidhur me mënxës, obligimi i lidhur me mënëmje e tjere e tjere që kom kry, hullumtime, prova kom bovë, Me, me grup student është ata kanë pas lejët, shkojnë edhe të zbatojnë drejtët e tyre. Në mjërën qysh ata e kanë konceptu atë drejtë tyre dhe në mjërën për cilën ata kanë qenë të bindur se në atë formë mund të realizohen të drejtët që i përklasin e që jënë drejtët individuale. Këto drejta për cilët unë për flas ka një karakter individual por në fillim është me ndu se edhe E, mjedisi i në gusht duhet këtë obligim dhe nëzbatimit të këtëre të drejtëve. Ma vonë është pasë nuk po mjeftan vetë mjedisi i në gusht, po dhe shtetit duhet merë obligime për sigurimin e kushtëve për zbatimin e drejtëve të të tëre. Në nërko janë jan kriju edhe institucionet në nërkomtare që merën me drejtët e njërjutë. Këtë përkëpëmje një bjefjala në është kriju lidhja e kombëve presides kalin të organizat e akumëve të bashkuarë. Ajo ka instituciones dëveçantët që merët me drejtet e njeriut, dhe ka instituciones dëveçantët me cilët instituciones përpisit të eliminoj shkelin e drejtet e njeriut në cilën do mjedis në botës që të ndodhet. Edhe Kosova, si kurse edhe një është shtetë e rinë, tek sa kemi hyrë në vitin e tretë formimi i këtij shteti para kemi kushtetutën e Republikës së Kosovës e cila fillon dhe mund të them edhe përfundon me një sistem ndërkombëtar të drejtave dhe lirisë të njerëzit. Sistemi unë, i shtetit të Republikës së Kosovës nuk është sistem i i rënë i të shësht Kosovës ne kemi mar, a dhe kemi futur në kushtetut. Të gjitha ato dokumente që kanë të bëjnë me të drejtat dhe lirinë e njeriut duhet të fillojnë prej deklaratës universale me të drejtat dhe lirinë e njeriut, e duke ardhur deri te konventat, deri te rregulloret, sikurse edhe deri te aktet plotësuese, certën verifikojnë ndjesë të ndryshme si të rëndësishme për njohjen dhe zbatimin e praktikë të drejtëve dhe ljërive njërësorë. Tek sa po pësitonim për shkeljan dhe ljëritët të drejtëve të njëriut, me shkojnë dërmend një fakt. E jo rrëllëherë në për shkolla janë larguar modrat një shlumane që praktikishtë ato uh, kanë pasë edhe mbulesin. A është adresur në një kërkes ju me ka këto modra që ju ta mërëni me seriosisht dhe cila no. ka qenë këtë inciativa ose kontributit që ju mund kjabni no. në këtë, këtë drejtimë? Konkretisht një kemi pas kërkes me shkerim për ndo një individi, për ndo një nëzansë, për ndo një studente, si dës i është kërcnu e drejta e shkollimit, ose i është përzan për i shkollës, si ka që kanë do kan dhe po, për këto është ka që për cilat, edhe, edhe po flasëm. Por me që thate, tha ne jemi interpretus të një A regullit përgjësëm se pas cilët drejtën e individit nuk mund t'ja humbim, nuk mund t'ja marim. Pëse të ma merë, pëse s'ma merë mund kërkush drejtën që t'marë pjesë në një liderat të një prasori i rumë, kështu që shëmë e tjetërit e pëngonjë pëse nuk është i rumë. Aja një, nuk është e, e, e, e mbjume me, me një shami tjetër, o është e mbjume me shami, Ne nuk i kuptojmë këto dalime dhe këto sielet kundër të ndaj këtërë njërës. Kuptojmë pozicionin e shtetit. Shtetit është ndarë për i fesë, mirë. Shtetit ka regulat e veta, mirë. Por të përjashtojnë në zonsën, të përjashtojnë studenten, pse vishët në këtë mjërë, ajo për ne është të pa kuptushma dhe ne vejme në protet të rrinë individet. Ju tha që vërë një pro të këtyri individetve, që ka në qoftë se tani në kohën kur ne përbash bisedojnë pikrish për këtë, për këtë rast, vjen do një, një modër e cila të regon që jam përjashtuar nga shkolla, kam këtë problem, këta problem, që që punë konkretisht dhe të bënë një t'ju në këtë rast? Kishim e shunë shkollë më bisedu. Kishim e shunë ministri të arsimit për të bisedu për këtë qeshti. Kishë me shku në një organ kommunal ku që merët me që është e të arsimit edhe të kulturës me bisedu për këtë kët dukëri. Mun vjen kecë pëthëm, parë nësë më roma ku më batë në televizion një vajzë që në e kënë lërgu për e skollës, para nësë a vitë që shpërërësit, se pas ka bajtë këtë farë më bulesin, e vetë ja kënë hubë drejten, e jetës drejtën e shkollimit, edhe aja silët sot parruk, er në përruku, ves për erësit mbulisës. Këja është një një një një një kështë me thonë përra kamerave, po është një mrapshti shumë e madhe, mrapshti shumë e madhe, mrapshti shumë e keqë, shumë e keqë. Edhe rraset individuale, vërtet, janë të ralla, po damtojnë një rriu, një rriu tja hu mi djetën, që humi shitën e njerëut, domethënë me prek natyqë i drejt. Nuk jep drejt ty me na prek jetën individit. Nuk jep drejt as shtetit, as familja, por po nuk jep nuk jep drejt as Kurani, nuk jep drejt as Biblia. Që arsyytimi i au orientimin njerëut, drejtë e njerëut me zgjat përvojën e vet. Drejtë e njerëut më shkolu drejtën e njëriut mo, me mëri nivel të shkollimit atil me frytët e cilët ajë jasigurën vedit jetesën, po jasigurën edhe familjes si jetën e vetë. Këtë pikpamje, kja është një pikpamje, bë, si më thonë, e për gjithë shme, por unë e të shmojnë se është obligim jo i, i, i disave, po është obligim i së cilët qytetarë nuk edhe kur flasim ne obligim i përcyeshshëm i shoshnis po japim një karakter pak abstrakt unë kam dëshirë më pojo konkret obligim i shoshnis ekut obligim ekut obligim e ka fjalë mbi pajëset tjuve ai do ta këruj prandaj krijuria e obligimeve të tona nuk është vetëm vëdija se duhet të kryjë, por është veprimi, organizimi i sjeleve të uja për të kryjë ato blikemë. Nuk me aftonë vetë e di që përmë shkille të drejta. Në qafse e di, duhet me vëpëru për mështu shkille e drejtë. Në qafse e di, je i vëdijë shumë se tjetërit përja bërë bon një të keqë, duhet të korrigjohë sjele të të uja për të bërë individ i pëlqyeshëm për atë për atë njerë. Hujëndruar, gjatë historisë njerëzime është përballur me skelete të ndryshme të të drejtave, por me ardhjën e profetit Muhammed ky fakt ndryshoi apo jo? Nëse trajtojmë historikisht situatën dhe rrethana të ardhjës të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të vorejmë se të drejtat e njerëzit jo vetëm se janë shkelur në atë kohë. Mirpo atë ndoshta në përqindje shumë të madhe nuk kanë nuk kanë ekzistuar phare si të këtilla. Përqindje dvolgë ka pas disa gjëra që kanë qenë pozitive në shoqërinë apo më mirë them në shoqëritë e asaj kohe. Domthonjë njerëzimi në përgjithësi ka jetuar në në gjendje ktil, të ktill të të kaplimit të ignorancës edhe të errësirave të ndryshme. Dhe hasim se disa gjëra kanë qenë pozitive në praktikën e atyre njerëzve shumë pak Yosef jo si Leraj ose josi josi gjera pozitive, po ndoshta më mërmendja se ato më tepër për, për arsyes rrethanave kanë kanë kanë imponuar një rjedh të këtyre të, të të till të të ngjarjeve edhe të veprimeve. Prandajse, të gjitha të drejtat elementare e, të njerëzit, që Islami i ka definuar si pesë tërsi kryesore: ruajtja e jetës, ruajtja e nderit, e pasurisë, e mendjes edhe e e pasardhësve. Do them thot gjithaqë këto e, nuk kanë qenë të të, të ruajtur në këtë formë. Do them thot as nderi njeriu nuk ka qenë nder edhe dinjitet ashtu si e meriton. Mos flasim më për pacenosh Marin, e e pasurisë të pronës ose edhe të vet jetës. Kështu që atje ka ka mbërthur një rregull, rregulli i, i të fortit. Do them të forti i ka bërë rregullat ashtu sikur se sikur se i janë përgjithshur aty. Dhe në këtë gjendje erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam paraqitja e parë e tij apo paraqitjet e para të tija dhe reaksionet që i hasin pastaj shënuara në librat e biografisë edhe të historisë islame. Dhe komentet që i bëjnë pastaj muslimanët në këtë ballafaçi me të cilat kanë qenë shumë direkte dhe shumë shumë tranda, e vrejmë se aty definohen mu ato premisa të cilat i ka vendosur Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem për promovimin dhe ruajtjen e të drejtave të njerëzit. I kemi dialogun mes ebu Sufjanit dhe Herakliut, i cili e pyet, "Nçka ju urdhëron ky ky çu pretendon se si është i dërguar?" Dhe ebu Sufjani e përshkruan me të gjitha ashtu thotë, "Na urdhëron vetëm Allahu, të falim namaz, të bëjmë kët, bëjmë kët, pastaj thot, të respektojmë shëntrinë e të tjerë, të tjetrit, pastaj të mbajmë livje të farefisnore, të ndihmojmë dhe të përkrajmë të dobțin dhe të varfrin e kështu me radhë, kështu me radhë. Të njëjtën gjë e kemi edhe në rastin e e, e Nexhashiut, kur muslimanët emigrojnë prej Mekës në Abisinijë dhe kur shkon një delegacion prej Mekës për ti për ti kthyer ata mrapa respektivisht për ta bindur në Xhašiun se ti doboj muslimanët, ai kurifton muslimanët, në të njëjtën mënyrë Xhaferi ia ja prezanton në në Xhašiut, mbretit të Abisinis, misionin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke ia ja përshkruar paraprakisht gjendjen për të cilën folëm pak më herët. Kështu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli më i shkëlqyeshëm i promovuesit e jo vetëm të drejtat e njerëzit, i promovuesit të dinjitetit njerëzor së pari, si thërsi, e pastaj edhe i gjithë atyre xherave cila të cilat duhet të respektohen kur është një pyetje, kur është një pyetje njeriu. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi, u tregoi e sklavopronarëve, pas ç'është koha e sklavopronaris. Fa ata të cilët i keni ju në pronësi, ata janë vëllezërit tuaj. Ço do të thotë se ti je njëri, Edhe skllavi Robi Yt është njëri, dhe duhet ta trajtosh si soi. Andaj thotë, e keni obligim që ti ushçeni me atë që ushhen ata, çë ushheni ju. Dhe ti veshni me atë që veshni ju për veten tuaj. Kështu që sigurt dikush ti kishte respektuar, edhe ka patur sigurisht ata tillë që i kanë respektuar. Që skllavi të ushhej një sikur se pronari, edhe të vishej një sikur ai. Para mendoni në një pamje të jashtme në një dukje të, të të parë preliminare, a do të kishit mundësi dikush të dallonte mes sklavëve dhe pronarit? As se si jo. Por arsuja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ngriti, e ngriti sklavin nga ajo gjendje e mjerueshme dhe njëkohësisht e theu arrogancën e pavend apo mburrjen e e e, e paçendrueshme të njeriu derisa i barazoi të gjithë. Madje i u tha, edhe kur kërkoni shërbim me prej tyre, qofshin prej sklavërve ose prej njerëzve që janë puntorë krahu që othejme ne ose kështu më radhë. Thotë mos i ngarkoni me gjërat cilat ata nuk kanë mundë si t'i kryen. Nëse detyrimisht duhet t'i ngarkoni, respektivisht t'i kene voj që t'ngritet një gjep po e zëmë, cilën s'ka mundë si puntori vet t'a bëj, atërthot në dihmojini që to Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem fillimisht don thot filloi të promovoj të drejtat e lirisë të njeriu. Po, tek është edhe pyetja rradhe se do të ishte kjo se na tregoni ndonjë shembull praktik, po jo vetë se treguat nga jeta e profetit Muhamedit, na i përmendeni disa nga ato liritë dhe të drejtat e njeriu të cilat profeti pejgamber paqja dhe mshira allahut qof mbi të i ka garantuar çush në Kartën e Medinas. Karta e Medinas është një është një dokument i interesant eh historiografët edhe digetarët në përgjithësi të islamit janë marrë shumë me trajtimin e kartës së Medinas e cila e, në vetë sipas asaj sipas formulimit normal edhe edhe krahasimit të të gjitha transmetimeve autentike ka ardhur se i ka diku rreth 47 nene prej atyre 47 nene afër gjysma do të thon gjysma e parë kanë të bëjnë me muslimanët edhe me ndërtimin e raporteve në Mesyre pasi çka kishte të bëjë me me një kolorit, edhe për brenda komunitetit musliman, nga se disa ishin vendas, sigur se ishin ensarat, pasta edhe ata vendasit krysisht këshin një prejardhje duale prej fisit Eus edhe fisit Khazrej, pasta ishin muhajgjirët apo emigrantat që erdhen edhe ustrehuan në Medin prej Mekas, dhe më thonë, brenda për brenda muslimanve kështë e kategori njerëzish, kështë e loje njerëzish, edhe Ato dallimet ekzistente duheshin rregulluar me, me me me me me këtë kartë të Medinas. Dhe për këtë arsye Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem don thotë i kishte para pa diku më tepër se 20 nene që flesnin për raportet mes tyre. 20 e kanë nene të tjera kanë të bëjnë prap me shoqërinë Medinase, por që e, flet për raportet tash në mes muslimanëve dhe jo muslimanëve, në rastin konkret ishin çifut. Ishin disa fiset çifute dhe jetonin në Medine, Mohamedi s.a. me automatizëm bërim arveshje me ta, në mënyrë që të kënd të drejta dhe obligimet të përbashkëta, ku në rastin konkret nëse, nëse analizojmë atë kart, do të vrejmë se eksiston një diskriminim pozitiv në favor të qifutve, për arsye se ata i marim përsi për disa obligime e, materiale, financiare, e kështu me radhë, të cilat i kanë edhe muslimanët, Mirpo kur vihetje e lufta e këtu me radh për mbrojtjen e Madinas, atëherë aktiviteti fizik bie mbi supet e muslimanëve, ndërsa ata janë më të privilegjuar për arsye se nuk e kanë nuk i kanë disa obligime të cilat i kanë patur muslimanët. Kjo mund të mund, mund të shërbejë si shembull i mirë i zanafillës së konventave ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, kur e kemi parasysh se kjo karti ka paraqirë me, me me 14 shekuj, për shembull konventave të Xenevës e xhërave të tjera, atëherë shohim se në qëfar mase islami edhe historikisht i ka paraprir trendeve pozitive në cilat ka ec njërzimi ose ka filluar të ec në kote fundit, por edhe në aspektin e cilsis e vrem se ato, ato parime, qysh preja sa i kohë, ako me janë të freskta, ako me janë të orizinali, ako me janë të kapshme, ako me janë të natyrshme, dhe vrejt se vërtet ajo që i bënë ato specifika është burimi i tyre hyjnorë. Nëse Muhamedi sallallahu alejhi dhe selemi i inspiruar nga shpalla e ka bër një gjë tjetër. Tipare kuresor i ciel de betona drëftëne ka qenë mirçenie, mirkuptimi edhe ashtu të quhet ose më mirë më thon e e drejta e tolerancës fetare unë këtë pikpallë me du t'ju përvendit disa shëmbuj, edhe që këmë pasë rrasë t'i lecaj po dhe këmë pasë rrasë bësa dhe t'i përjetaj. Në Magishevë, në shekullin 18, nga marimi shekullin 18 në një vizit që i pas ka bo një prift katoli këti i vendi, pas ka pasë raportu në Romë, se për qudit ma dhe pasurin e kishës edhe pasurin e krishterve e ruinë muslimënd edhe fetarët islam. Komë në dëgju a ma vonë e kom pa dhe të shkrume se në kohën e pushtimit Kosovës prej Austro-Hungaris në rafshën e duka qinit konkretisht në Tjakovë Kishën e katolikve kanë është ërnu për ljuftës. Bajram Curi ka intervenu të uthejtësit e atërësëm ushtarakausë në Ungarës. Ju ka thonë ne jemi muslimën, po ne dumë të ndërtojmë kishë katolikve sëpse ne jetojmë bashkëve ta. Pas ka lasënë në disa rezistenca. Atërë, ju pas ka këthy Bajram Curi dhe ju ka thonë oficirit, Austro-Hungarez në jemi në cenja si muslimon, një gjami t'ju dhërrojmë katolikëve, por t'i kry rritet e tyre fetarët, sëpse nuk të shërojmë që t'ju këputim të drejtet e tyre. O është një rast tipik në mledhën e organizatës kombëve të bashkuara, kur ka kërku shqipëria të pranohët në këtë në lidhën e kombëve. Fanolli, qëshedim, i kryshterë, preftë, orthodoksë, e ka përfaqësu shqeprinë. Me fjalë, bindë se për pjestardhë e shtetëve të ndryshme të lidhe skumbeve të sajnë kohët. Pas ka pas kërku, fjalën përfaqësu si indisë në fjalimin e ti të gjatë, ose fjalimin e ti të gjatë ka përhundu me një mendim. Pësë thot të refuzojmë pranimin e një shteti që shën Shqipëria, një dhën e kombëve, kur shumica muslimane e saj ka pranu që të përfacot për një udheci të një feje tjetër, për një udheci orthodox. Një vend në cilin ljurëcën toleranca fetarë, një vend në cilin ljudzën prania e drejtës së individit që e, i tako një fejë tjetër, atë vend thotë ne duhet të respektohme edhe duhet të ndërrojmë. Edhe unë jam fort i bindun se ndërshëptartë përgjësishtë, a më varësishtë, a është të jade për Kosovë, a po, a është të fjade për ndoni vend tjetër, Tolerancën vetare këtë vend e ka karakterizu qysh për i korave shumë të hershme të vetat. Edhe është bërë të brez pas brezi. Natërishë, si edhe të individuali nuk kanë mund të acenojnë këtë, këtë koncept për gjithëm të tolerancës vetare. Bje fjallam, kuda që shkojmë ne kemi edhe nxamija dhe kish, mërnin ferisaj, pra nxamija së është ndërtuar kisha, nuk i pengon as katolikt, as musliman të shkojnë, të krynë rritet, rritet e tëre. Unë jam, se kurse e deni, ose se kurse mund të deni, ose të deni, për i dertëme i kanë qenë fetar të thell, edhe unë kom të linë për i tëreve, edhe unë jam besimtar, edhe unë kom shokë, katolikë, kom të ofërt katolikë. Nukon pëngon pëse i takohen fejës tjetër. Bëjam në tamë, bëjam në nushë, e kanë shumë familje katolike, besa dhe tisa familje orthodoxë. Për ledhe bjefjala në tirani, vjënardhë, për të takuar me musë i nushë për një Kosovës, në njësa familje për shqipërisi unë, këta unë nuk kam lidhe me të vasë, si këpë një atë, asë nuk kemi ndoni raport kurfare, jo raport të mirë, ose raport të keshë, po jemi pa, në të mëtën, bëjemi në majmë, edhe nuk në ka pëngu, që të komunikojmë edhe të respektojmë njënjë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të një njëzëtet sa familje me bëjmë një nëshë katolikë të qëthë. Shpesherë në kanë ardhë, dikurë se të ashtu në kjetoj atje, për të në festu bajramën. Shpesherë këmi shkullë dhe në, për të ju uru fejsat e, e të tëre. Ndu të përfundoj këtë, që dalimet në mes indevë vetëmojmë se dalimi ka natyrën e atyrës dalimi, që janë dalime me anë fundfundit të besimtarën. Dalimet siç fund besim i ka i i i ka me lindjen e njeriu të perëndija i ka lindë edhe atu. Prandaj si tkilla duhet të respektohet. Përgjenderuar, sa jene ju i knacur bazuar pra në një hori që i kene ju me liritë dhe të drejta të njeriut, sa këtësisht me predikimin e fesën Kosovë? A kene ndoj një vretja po jo? Kosova është, sigur se edhim të gjithë, kja ma është ba refreni të gjithëve një, një vend në shtetën formim e sipër, dhe të gjitha institucionet janë, I, i, ktila, thot, e tkithlla do të thotë e ndan këto emërues në, form, në formim të sipër. Kësaj un kam bindjen se edhe vetdija për drejtat dhe liritë e njeriu të përgjithësi tek shoqëria kosovare duhet të jetë në formim të sipër. Mirpo, bindja ime është se përgjithësia më e madhe bie mbi ata të cilët krijojnë apo investojnë në vetdijen e njerëzve. Edhe institucionet e kanë pjesën e vet, edhe mediat e kanë pjesën e vet, edhe intelektualët, edhe institucionet edukative arsimore, por gjithsesi edhe bashksësit fetare e kanë e kanë pjesën e vet të përgjithsisë. Andaj neve të gjithë bashku jemi të thirrur ç'vërtet të bëjm formimin e kornizave të shëndosha lidhur me konceptet e të drejtave dhe lirive të njerëzit në përgjithësi, pastaj të drejtava dhe lirive fetare në veçantë, e pastaj edhe për krijimin e opinioneve Për arsye se ne, aj që i ka medjat, aj e ka një farmënyre fabrikën e opinionet, aj kryonë opinione ashtu si dëshironë ajë vetë dhe ne e shojmë se në rastet të ndryshme, posa qërisht në ato shosëri ku ka munges të demokracis, ka munges të lirive, ose ka munges të vetë diës, ashtu që liria eksiston mirë pa ajo keq përdoret nga individu, ose qarqet caktuara, e vrejmë se aj keq përdirim qënë deri të krimi opinioneve të gabuara. Ne hasim, do më thonë, të euforitë të ndryshme pasënjarive të ndryshme. Po e zonë, nëse e marim njëmë dhjetë shtatorin, e, mediat kanë dikuar që të kryonë e opinion e kërshim muslimanve. Dhe ne muslimanët në atë kohë e kemi ndirë vetën shumë të, e, shum të në pozicion të palak muëshëm, për arsye se ata cilët akuzoheshin për njëmë dhjetë shtatorin, e, ndanin me ne faktin se ishin muslimanë. Por ndryshe asnjëri prej tyre nuk ishte i arsyezuar nga Islami për veprimet atila, po me gjithate, e Atilla, por megjithatë, mediat ekshin bënë një një propagandë atillçe, edhe në rast se ndonjëri prej neve qoftë këtu apo në cilindo vend të botës, fyhej pa të drejtë të heshtim për arsyesë se euforia ishte e Atill. Qëllimi i kësaj është që vërtet ne të krijojmë opinionin e Atilla që e të parëndoja i dielli i përgjithsisë kolektive ajo është një gjah shumë e prapambetun dhe të gjithë pajtohemi për atë e dim vetëm vetëm ato sistemet totalitare vetëm regjimet despotike e kanë përdor filozofinë e progresis kolektive nëse njëri e ka bërë një faj ose e ka bërë një një krim ose një akt pa pranuarshëm atëherë është ndeshur një fshat ose një qytet ose një një event ose një popull ose kështu me radh ndersa për këtë unë do t'ju jap një shemb nga jeta e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem çfarë shembull shumë interesant Kur ka ndodh e çlirimi i Hayberit, do thot një kohë kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, muslimanat, shteti islam i ishin në ekspansion, do thonë ishin ishin në gjendje shumë në pozicion të fuqishëm. Dhe është liruar Hayberi. Kan ardhur e, një grup njerëzish nga një fis i largët musliman dhe kanë hyrë në Hayber, kanë filluar të shatisin. Ata e, të them kushtimisht kusherint e kanë pasur njerëzi prej tyre po mungon dhe duke e kërkuar e kanë gjetur kufomën e tij afër shtëpisë një çifuti. Dhe kanë trokitur në derën e tij. Kur ka dalë i zoti shtëpisë, kan thënë, "Ky është kushërriri ynë, i cili është gjetur i vrarë, kufoma e tij është gjetur pranë shtëpisë sate, andaj ne kërkojmë prej teje përgjigje." Ai thot on, "Nuk e kam vrar, e as ç'dit ju tregoj se kush e ka vrar." Dhe një gjë e thellë vërtetë shumë korrekte, nuk e kam vrar, nuk e di kush e ka vrar. Ata pastaj kan kan kërkuar për Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam çetë ndërmar masa në hetimin e këtij rasti dhe sikur kanë aluduar se ai pranë shtëpisë së cilit është gjetur kufoma e atit horare duhet të ndëshkohet. Muhamedi sallallahu alejhi dhe selam i thotë: Drejtësia i kërkon dy zgjera. E para që ju të sillni argument se ky e ka vrar. Ndërsa nëse ju nuk nuk sillni argument, atëherë vije ekzaminimi i dytë, them kushtimisht. Ai do ta mohoj dhe do të betohet se nuk e ka bër. Nëse këto dyshira realizohen, atëherë ai njeriu është i pafajshëm. Dhe këto vijnë shprehje një një një vlerë që e ka promovuar atë botë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Çdo njerin në esencë është i pafajshëm derisa të mos vërtetohet fajësia e tij. Kjo është vlerë me të cilën sot bota demokratike mburret, por që në të vërtetë shumë pak respektohet. Madje shumë pak respektohet kur janë pyetje muslimanat. Dhe këtë ne jemi dëshmitar të gjithë, do të thotë se si realizohet një gjë e tillë. Ata kanë thonë ojë dërguarja allatë, ne nuk kemi argument se këj e kavrar, mirë po, po në qanë zemra, për arsye se është gjetur ku foma e ti, a frështë të pisë së këti persone. Thotë këj nëse betohet se e, nuk e kavrar, atëherë pa fajsia e ti është e pakontestueshme. Ata i thonë, po si do të besojmë ne betimin e një qifuti, një njëri u cili nuk, nuk i takonë besimit tonë, nuk është musliman si kur ne, Muhamedi sallallahu alaihi si wasallam insiston për arsye se kjo është drejtësia. Dhe ai e mohon me betim se nuk e ka vrarë. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e merr për si për të paguajë gjakun e atij të vrarit nga prona e përzjithshme. Edhe pse nuk e kishte obligim as juridik as moral ta bëjë një gjë të tillë, mirëpo çellimi i tij ishte që të promovojë vlerën e pafajsisë së njerëzit në origjinë. Derisa të mos vërtetohet fajësia e tij, respektivisht nuk desh të lejojë Për asë një moment që t'i bi në qaf ati njeriu, përderi sa nuk është vërtetuar se aja ka kryer krimen. Kësisoj Muhammedi s.a. i promovon të këto vlera. Kjo është ajot e cila neve shumë na pengon përgjësia kolektive, që futët në atore thana, ishin e, kategoria humse. Kategoria e shtyp, por dhe shumë lehtë do të ishte që dikush të bante një një ekspeditë ndoshkuese dhe të të vriste ndoshta 100 prej tyre, sikur kanë bërë njerëzit. Mir po Muhamedi sallallahu alajhi ve salam në asnjë mënyrë nuk e lehoi një gjë të tillë. Ndërsa sot një evrejm se komunitete të tëra bin pre, bin viktimë e, e e filozofive të këtyrra, të, të ktila, cilat në sens do duhet të ishin të kaluara, për arsyes se janë shumë të errta. Ajo përjesia apo dashkimi kolektiv për për fajin e një personi. Po ojë ndërvarë për atë rast është kjo a mendoni që Kosova së ralish praktikozove, më silvam, i mungon një qendër kulturore islame, saktësisht një xhamie e madhe ku do të përfshinte gjithë namazlindt dhe do të kishte vend, kaçi faktit kur jemi kaq shumë muslimanë dhe ndërtojn katedrale apo gjëra të tjera për pritëkusit e ndryshëm fetar, çfarë na thoni në lidhje me këtë? A është kjo në formë e skeletë të drejtave? A shoh me vërtetë se në Kosovë uh, mungon respektimi i lirive fetare. Ato janë në një farë mënyrë me kushtetutë të garantuara, e, në letra ekzistojnë, mirë po në praktik, praktika edhe edhe edhe ajo teori, do të thotë janë janë dy gjëra që çndrojnë shumë larg njëra tjetrës. Realiteti dëshmon se në Kosovë dhe un kur kam fol për drejtat e lirit fetare në Kosovë kam thënë se përveç të rrash nuk kemi hapësir të mjaftueshme përta manifestuar ato lirit që i cilat na garantohen me kushtetutë. Njerëzit sot falën dimrit falën në baltë, në shi, në borë, verën falën në vapë dhe ndjell. Për arsye se xhamit ekzistente kryesisht janë trashëguara nga koha kur shtetet tona e kanë pas 1/10 të numrit të, të banorëve që kanë aktualisht. Për shembull Mitrovica para luftës së dytë botërore ka pas 6 xhami Sot me 100 dhe konsum i banor at botas 10000 banor nuk i ka pas. Sot me 100 e më tepër mi banori ka 5 gja. Kjo tregon se sa sa ka hapësira të mjaftueshme. Në anën tjetër, kur flitet për ndërtimin e katedrales ose ndërtimin e, e Kishës Ortodokse në oborin e Universitetit të Prishtinës, ose kështu me radh, un në asnjë mënyrë nuk jam prej atyre të cilët dojnë të politizojnë gjërat ashtu si nuk si nuk dua. Mir po po dua ta publikoj një gjë të cilën e kam thënë para një dy-tre viteve publisisht. Kam thën, ë Prishtinës i është lënë në trashëgimi. Na pëlqeu apo nuk na pëlqeu një kishë ortodokse në oborrin e universitetit, i është lënë në trashëgimi një katedrale në vend të një shkolle publike, dhe ne muslimanat jemi në pritje të një njeriu të mirë. Kështu e kam thën atbot edhe, edhe prapao e përsëris, ne muslimanat e Kosovës jemi në pritje të një njeriu të mirë i cili Kosovës, Prishtinës konkretisht do t'i dhuroj një gjami të bukur pa patur nevoj të bëj agresionin bëj institucionet arsimore. Dhe mendoj se një gje t'il është e drejt e jona dhe është e obligim i dikujt i cili duhet të kujdej se detyrimisht për drejt atë tonë. Për pikrish për këtët e drejt tonë, ne keme marrë dhe opinionin e akademikut dhe shohen bashkët e sfarët të ta i. shkedin e drejtëve muslimone, unë e kisha konsideru ma të e për për çarësuj, nuk kryohet një gjami, se kur që janë këta dë tempuj, për mjë dhonë drejtët edhe muslimoneve me, me, me, me kryu rritë të veta, me kryu obligimet të veta. Kryohet ndaj një, ndaj përkatsis fetaret të një mjedisi, një tempull, kryohet ndaj përkatsis fetaret të rritë, që janë shumë e paktë, Një temple, në tempull krijohet një vend ku është i caktuar si vend i, i universitetit si obor, si më thon si shesh i universitetit. Mirpo në të njëjtën kohë do të bëpastë edhe 7 pjesa më e madhe e popullsisë veroj nëpër ekrane mbi fytyrën e tyre ambientin e fjalën në, në rrok. Jo, fytyrën e bëkan e kanë fali këtu në ushtopit. Profesor, këni parashish? Jo dhe radhe ndodhë gjumane, e falim jashtë. Për shak që ka shumë në kërrest. A, e këni drejt. Edhe i këm pa dhe vetë. Këm ka dukë nëj. Ditën e gjumas, disa her, këtë nëj pare, ka, prej akademijës që ishëm, kër këm ardhë, kom taku shumë qytetarë që e falin ditën e gjumas në rrugë. <coughs> kom pa policë që i drejtojnë qerët, për mjë dhonë drejt individve që ta kërynë obligimin që ajë e konsideranë si obligim të vetën. Për këtë arsym, po mënaj se kur është fjala për katedral, duke të sa të kanë qenë në pëjtë edhe disa obligimet marrëra gjatë zhvillimeve politike të viteve të nëndetet -të, të ne. Dukët që pas ka qenë një obligim edhe i, i herëshëm ku me ditë unë për i këtëre mjedisëve tona për këtë loj katedralja. Ka qenë obligim bashkë për këtë loj katedralja, për qëvarën, nuk mund të themë. Por unë pranin e tyre e cëmëj jo trendit kur nuk është edhe tempulli i atyreve që një nevojë. Jo me qenë për antë tëre, me qenë një siguruhë njërësve, drejt ashtë të qyshju siguruhë fejës tjetër. Për qarësë për fejë tjetër që në është pakis, me pas lokacion kastë të madhë, atë shumica, me të adhëm i kry obligimet e veta fetarën për rrugë, një fu shtopit. Një bajra me këm po këtu para ti lokacion de situo bora daramis përpara aqushi ti po aty kanë po aty kanë fuaj bairamin nuk kanë atë dhe visë pak që nuk vlen vetëm për mjedisin e presinës karate edhe në sheshin çnderbejtë të donës bairamin nuk ka vend për ta quru për ta fal bairamin dalën në hapshirë shumë të madhë të sheshtë Skanderbejnë, Tiran. Më një fjarë të mështinës si i mungon, i gjatë? I mungon, i mungon, vadaj mësa mund qëkoj vetë, i mungon në disa gjami, jenë ndërtu, është e vërdet, po për shumic të popullet nuk ashtë lokale mjeftuqshëm. Huaj ndëruar në fund të emisionit na ka ngelur bisedë diçka që ju do të kishit dëshirë për ta thënë. Në qoftë se keni atëherë, po e shfrytëzojmë rastin. Unë dua të them se trajtimi i temës së drejtë dhe lirisë të njeriu është vërtet është një projekt madhor, i cili nuk arrijet me një emision, ngase nëpërmjet këtij emisioni ne krijojmë opinion. Megjithatë, ajo që nuk mund të arrihet e tëra nuk është e drejtë të lihet e tëra. Unë dua që njerëzit të kuptojnë se një pamje e caktuar është e drejtë e secilit. Një veshje e caktuar është e drejtë e secilit. Andaj të privohet njeriu, sikur se ndodhin raste për shembull në Kosovë, të privohet nga e drejta elementare për shkollim për shkak të shamisë së kokës, ose nga e drejta për punësim për shkak të një pamje të caktuar ose kështu me radhë, un mendoj se është shkelje flagrante e këtyre të drejtave edhe lirive. Është shkelje flagrante e normave të demokracisë dhe lirisë, të cilave utrumpetojmë të gjithë e që në të vërtet ato janë sfida jo në kërësore dhe janë provimin në cilin shumë shpesh po bimë si zhësri. Allah ju shpër lefë të gjindëruare. I falim deret. Të dashur të lishikuës kjo ishte të terasaj për këtë këti emisioni. Ne ne e më rintua i falimderojmë dy protagonistet tanë për këte emision dhe bashkë do të kohemi në emisionin të në të radhës. Dere atëherë, pa që jam e shira dhe begatita Allah të qofshin me ju. Eselamu alikum.